ЧАСТИНА ДРУГА ВІСІМ Саме чорні желені цукерки і запустили процес. Джаред натрапив на них у кіоску, де на космічній станції «Фенікс» торгували солодощами. Спочатку не звернув на них уваги, більше зацікавлений шоколадними цукерками. Але погляд постійно повертався до них у маленькій коробочці окремо від інших желеюк, змішаних у різнокольорову суміш. «А чому ви тримаєте їх окремо?» – спитав Джарет. Продавчиню, коли погляд повернувся до них, напевне вп'яте. «Вони якісь особливі? Їх або люблять, або ненавидять», – відповіла продавчиня. «Ті, хто ненавидить, а таких більшість, терпіти не можуть, коли їх змішують із нормальними желейними цукерками. А ті, кому вони подобаються, бажають брати тільки їх. Тому я тримаю їх на прилавку окремо». «А ви до якої категорії належите?» – спитав Джаред. «Терпіти їх не можу», – зізналася жінка. «А мій чоловік їх просто обожнює». І ще дихає в мій бік, лише щоби позлити. Якось я його вигнала через це зліжка. А ви ніколи не куштували чорні желейки? Ні, визнав Джаред, відчуваючи, як рот сповнюється слиною. Думає, треба спробувати. Ви хоробра людина. Продавчиня наповнила пластиковий пакетик чорними цукерками і дала Джареду. Поки вона пробивала замовлення, він устиг витягнути парочку і поклав до рота. Солдати КСО за покупки не платили, за що службу в армії вони називали Мандрівкою пекло за системою усе включено. Але продавці пробивали чеки, які потім надсилали КСО. Капіталізм проник у космос і непогано тут почувався. Закинувши у рот пару цукерок, Джаред розчавив їх зубами і притримав, даючи слині змогу донести лакричний присмак до язика. Аромат досягнув піднебіння, заповнив носоглотку. Він заплющив очі і раптом зрозумів, що смак саме такий, яким його пам'ятає. Джаред дістав з пакета жменю чорних ласушів і взяв їх до рота. «І як вони вам?» – запитала продавчиня, спостерігаючи, як жваво Джаред поглинає цукерки. «Причудово!» – вимовив він у проміжку між двома порціями. «Справжня смакота!» «Скажу чоловікові, що його полку прибуло!» – відгукнулася жінка. Джаред кивнув. «Нас двоє!» – додав. «Моя дівчинка також їх обожнює!» «Ще краще!» – мовила продавчиня, але Джаред уже пішов від кіоску до себе занурившись у роздуми. За десять кроків устиг проковтнути усе, що мав у роті, потягнувся за новою порцією і раптом зупинився. «Моя дівчинка?» – подумав. І ця думка сколихнула пласт тужливих споменів, від яких його засіпало. Джаред зігнувся пополам і його вивернуло на підлогу. Коли викашлював із горла рештки цукерок, у мозку спливло ім'я. «Зоя – моя донька. Вона померла. Хто струкнувся його плеча?» Джаред, відсахнувшись, ледь не послизнувся на блювоті, пакетики з цукерками вивелився з руки. Він побачив жінку в уніформі КСО якогось підрозділу. Вона дивилася на нього дещо дивно, а потім у його голові зазищало різко, але коротко, немов людський голос, тільки пришвидшений разів у десять. Потім ще раз і ще, як ляпаси, тільки всередині голови. «Ще вам потрібно!» – загорлав Джаред на жінку. «Є мовила вона. «Заспокойся!» – пояснив, чому справа. Джаред, наляканий та розгублений, відсахнувся від жінки у військовій формі і кинувся геть, розштовхуючи людей у коридорі. Джейн Саган провела поглядом дірака, який нетвердою ходою віддалявся, побачила калюшку темної блювоти, розсипані по підлозі цукерки, потім озирнулася, запримітила кіоск зі солодощами і попрямувала до нього. Ти, мовила, тиснувши пальцем о продавчиню, розказуй, що то сталося. Той хлопець придбав у мене пакетик чорних жилеїв відповіла жінка. Сказав, що вони йому сподобались і напхав їх повний рот. Потім зробив ще кілька кроків і його вирвало. І все? І все. Я трохи з ним побалакала, сказала, що моєму чоловікові подобаються чорні жилейки. Хлопець додав, що його дівчинка теж їх обожнює. Узяв пакетик і пішов. Він мав на увазі дитину? Перепитала Саган. Наскільки я зрозуміла так, підтвердила продавчиня. Саган обвела поглядом коридор. Дірака не було ніде. Вона побігла у тому напрямку, в якому він пішов, одночасно відкриваючи канал зв'язку з генералом Сілардом. Джаред дістався ліфта саме тоді, коли з кабінки почали виходити люди. Натиснув кнопку поверху, де була лабораторія. І цього моменту раптом зрозумів, що у нього зелена рука. Він забрав її так різко, що вдарився ліктем об стінку кабінки, і цей гострій біль нагадав, що то, власне, його рука, і від неї не втекти. Інші пасажири здивовано поглянули в його бік, а дехто, наприклад, жінка, яку він ледь не зачепив ліктем, навіть із злобою. «Пробачте», – мовив Джаред. Жінка хмикнула і зайнялася тим, чим займаються в ліфтах випадкові попутники, втупилась у стіну перед собою. Вчинивши так само Джаред побачив у відполірованому металі зелений відбиток свого обличчя. Спантеличений і близький до паніки він, однак, вирішив триматися, принаймні не облажатися, присутності незнайомців у переповненому ліфті. Цієї хвилини світські звичаї переселювали збентеження, викликане втратою особистості. Якби Джаред заклякши, мов, укопаний у кабіні ліфта, в очікуванні свого поверху, хоча б на мить замислився, хто він такий, тоді йшов би, приголомшливого висновку, що гадки немає. Але він цього не зробив, бо зазвичай нормальні люди такі питання собі не ставлять. Джаред розумів, що з його шкірою щось не так. Знав, що його лабораторія на три поверхи нижче, а також, що його донька Зоя мертва. Лів зупинився на потрібному поверсі, Джаред опинився у просторому вестибюлі. На цьому рівні на станції «Фенікс» не було кіосків із смаколиками чи кафе. То був один із двох поверхів, відведених лише під наукові лабораторії. Через кожні футів сто стояли вартові КСО. Вони контролювали бокові коридори, що відходили у глибину станції. На усіх перехрестях встановлені біометричні сканери та сканери розумників, які знімали інформацію у всіх, хто проходив. Якщо комусь доступ у коридор було заборонено, озброєні вартові відразу перегороджували шлях. Джаред знав, що у нього є доступ до більшості приміщень, але сумнівався, що його в такому дивному вигляді пропустять туди. Він діловито й заклопотаним виглядом пройшовся вестибюлем, прямуючи до коридору, що, як було відомо, вів до його лабораторії і кабінету. Може, коли дійде туди, зрозуміє, що робити медалі. Джаред майже дістався мети, коли помітив, що всі вартові КСО в холі повернулись і дивляться на нього. «Чорт забирай», – подумав Джаред. До мети залишалось якихось 50 футів. Несподівано він пришвидшився і побіг, із здивуванням констатуючи, як швидко реагує його тіло. Вартовий, здавалося, також цього не очікував. Він почав піднімати рушницю, але Джаред був уже поруч. Він зі силою відштовхнув солдата, то відлетів до протилежної стіни і впав. Джаред кинувся до дверей своєї лабораторії, що була за дві сотні футів далі по коридору. Завили сирени. Одна за одною почали зачинятися аварійні переділки. Джаред ледю встиг промайнути крізь поріг шлюзу, що відділяв від бажаних дверей, як із стін висунулися дві стулки, наглухо зачинивши відсік за менш як пів секунди. Джаред ревком відчинив двері до лабораторії. Всередині був технік із відділу наукових досліджень КСО та Раї. Джаред закляк на місці шокований тим, що в його лабораторії перебуває Рай, і крізь сум'яття прийшло гостре, мов ніж відчуття. Ні, не страху перед раї, а того, що він скоюв дещо незбагненно жахливе, небезпечне та протиправне. Мозок Джареда гарячково шукав у пам'яті можливі пояснення такому своєму страхові, але даремно. Рай, похитуючи головою, обійшов робочий стіл і рушив до Джареда. «Це ви? Я правий?» – мовив Рай англійською, яка хоча й звучала незвично. Але була цілком зрозумілою. «Хто?» – розгубився Джаред. «Солдати, кого вони виростили, щоби спіймати зрадника», – пояснив Рай. Але у них нічого не вийшло. «Я вас не розумію», – заволав Джаред. «Це моя лабораторія. А ви хто такий?» Рай знову похитав головою. «А може все-таки вийшло?» – задумливо мовив він і, тиснувши пальцем себе в груди, додав. «Мене звати Кайнен. Я вчений в'язень. Тепер ви знаєте, хто я. Але чи відомо вам, хто такий ви?» Джаред відкрив рота, щоб відповісти, аж раптом зрозумів, що немає відповіді. Він так і стояв, роззявивши рота, коли за кілька секунд аварійні переділки відчинилися. Жінка-офіцер, яка заговорила з ним біля кіоску зі смаколиками, увійшла в кімнату, підняла пістолет і вистрілила йому в голову. Питання перше. Мовив генерал Сіллард. Джаред лежав в медичному блоці космічної станції «Фенікс», оговтучись після пострілу в голову, Зі шокового пістолета. В ногах стояли два вортових КСО. Джейн Саган притилилася до стіни. «Хто ти такий?» «Рядовий Джаред Дірак», – відповів Джаред. Потреби запитувати, хто такий Сілард, не було. Його розумник ідентифікував генерала, тільки но той увійшов у кімнату. Розумник Сіларда міг з таким самим успіхом установити особу Джареда, тож запитанням стояло дещо більше, ніж бажання познайомитись. Я приписаний до лінійного крейсера «Коршак», а мій безпосередній начальник – лейтенант Саган, яка також присутня тут. Питання друге. Продовжив генерал Сілард. Ти знаєш, хто такий Шарль Бутен? Ні, сер, відповів Джаред. А я маю його знати. Можливо. Ухильно відповів Сілард. Саме в його лабораторію ти увірвався. Саме його лабораторію ти, за словами Раї, чомусь назвав своєю. Це свідчить про те, що ти вважав себе Шарлем Бутеном, принаймні того моменту. І лейтенант Саган також повідомила, що ти не відгукнувся, коли вона звернулася до тебе на ім'я. Я пригадую, сер, що насправді був сам не свій. По хвилі мовчання, пояснив Джаред. Але я не можу пригадати, аби думав, що я хтось інший. Однак ти прийшов до лабораторії Бутена, хоча до цього ніколи в ній не був. Продовжив Сілард. Нам відомо, що ти не запитував у розумника мапу її розташування. Не можу цього пояснити, сер, відізався Джаред. Інформація про неї просто вже була в моїй голові». Джаред помітив, як Сілард переглянувся зі саган. Двері відчинилися, до кімнати увійшли двоє. Один наблизився до ліжка швидше, ніж розумник устиг його розпізнати. «Ти знаєш, хто я такий?» – спитав невідомий. Ударом кулака Джаред поклав чоловіка на підлогу. Вартові звели рушниці. Джаред, оголтавшись від раптового спалаху ненависті, підняв руки. Коли чоловік підвівся, розумник Джареда нарешті ідентифікував його як генерала Грега Медсона, голову наукових військових досліджень. «Ось вам і відповідь», – промовив Медсон, притискаючи долоню до правого ока, і прийшов до вбиральній палати з'ясувати, наскільки серйозна завдана шкода. «Не поспішайте з висновками, генерале, сказав Сілард і, повернувшись до Джареда, запитав. «Рядовий, ти знаєш чоловіка, якого щойно ударив?» «Тепер я знаю, що це генерал Медсон, сер», – відповів Джаред, – «однак не знав, тоді, коли ударив». «То чому ти його вдарив? допитувався Сілард. «Не знаю, сер». Розгублено протягнув Джаред. «Просто я...» – він замовк. «Відповідай на запитання, рядовий», – гаркнув Сілард. «Того моменту мені здалося, що маю вчинити саме так», – відповів Джаред. «Не можу пояснити, чому саме». «Він, безумовно, починає пригадувати», – мовив Сілард до Медсона. «Але поки що фрагментарно, і не пам'ятає, хто такий». «Прокляття!» – пролунав із убиральний голос Медсона але він пригадав достатньо, щоб врізати мені по морді. Той сучий син чекав на це довгі роки. Генерале, можливо, що пам'ять повернулася до нього повністю, а він намагається переконати нас у зворотньому. Звернувся до Сілларда інший чоловік. Розумник Жареда визначив його як полковника Джеймса Робінса. Так, ймовірно, погодився Сіллард. Але його попередні дії поки що про це не свідчать. Був би він бутином, Хіба не в його інтересах приховати те, що взагалі щось пригадав? І кидатися з кулаками на генерала зовсім нерозумно. «Нерозумно», – погодився Мецон, виходячи з туалету. «Але як прочищає мізки?» Він повернувся до Джареда, показуючи на око, що чорніло там, де жваво кров, відринувши від розчавлених кровоносних судин, формувала здоровий фінгал. «На землі я би красувався з таким підбитим оком кілька тижнів. Напевне, слід тебе розстріляти, хоча з принципу». «Генерали», – почав Сілард. Розслався сіле, перервав його Медсон. Ваша логіка мені подобається. Бутен не такий дурень, щоб кидатися на мене з кулаками, отже, це не бутен. Але крихти його особистості продираються назовні. Тож я хочу з'ясувати, скільки бутена ми зможемо витягнути. «Генерали!» – втрутилася у розмову саган. Але війна, яку намагався розв'язати бутен, закінчилася. Енишани готуються напасти на раї. Це, звісно, чудово, лейтенанти!» – мовив Медсон. Але рахунок усе ще не на нашу користь. Обі не продовжують готуватися, є скільки Бутен, судячи з усього, перебуває у них, зарано трубити про перемогу та згортати дослідження. Нам так і не вдалося з'ясувати, що саме відомо Бутену. І тепер, коли у голові цього рядового сидять дві особистості, може придумаємо щось, аби випустити на волю іншу? Він повернувся до Джареда. «Що скажеш, рядовий? Нас називають бригадами привидів, але ти єдиний, у чиїй голові справжній привид. Бажаєш його витягнути?» З усією повагою, сер, але гадки немає, про що ви кажете, – мовив Джаред. Певна річ, – мовив підніс Медсон, – окрім того, де розміщена лабораторія, тобі нічого про проклятого Шарля Бутена невідомо. Відомо, – відповів Джаред. – Я знаю, що у нього була донька. Генерал Медсон обережно торкнувся під битого ока. Була рядовий. Він повернувся до Сіларда. Сіле, я хочу його забрати, – мовив генерал, помічаючи, як лейтенант Саган зиркнула на нього в надсилаючи одне з тих ментальних повідомлень, якими бійці спецпризначенців користуються замість нормальної людської мови. Тільки на деякий час, лейтенанте, уточнив, зможете забрати його назад, коли ми закінчимо. Катувати, обіцяю, не будемо. Однак від нього точно не буде пуття, якщо його підстрелять у бою. Раніше ви не переймалися цією проблемою, посилаючи його на бій, мовила саган, і додала Сер. Це що, хвалена пехаті спеціальних сил? кинув Медсон. А я все чекав, коли нарешті проявиться ваш вік. Вам шість є? Мені дев'ять, відповіла Саган. А мені сто тридцять. Тож слухайте, що каже ваш старий прапрадідусь, каже Медсон. Раніше мені було начхати, помрити суб'єкт чи ні, бо я не думав, що він буде нам корисний. Тепер, коли можемо отримати від нього користь, йому краще залишитися живим. Якщо він виявиться некорисним, зможете забрати його назад і хай його вбивають. Мені байдуже. «В будь-якому випадку, лейтенанте, у вас нема права голосу, так що краще заткніться і дайте побалакати дорослим». Саган закипіла, але промовчила. «Що ви наміряєтеся з ним робити?» – запитав Сілард. «Звісно, продивимося його під мікроскопом», – відповів Метсон. «З'ясуємо, чому в нього спливають чужі спогади і що треба зробити, аби витягнути більше». Він показав пальцем на Робінса. «Формально ми приставили його до Робінса як помічника, а фактично...» Він майже весь час проводитиме в лабораторії. Той учений раї, якого ми у вас забрали, дуже нам знадобиться. Подивимося, чи зможе він щось витягнути. На ваш погляд, цьому раї можна довіряти, уточнив Сілард. Чорт забирай сіле, та ми його в сортир не відпускаємо без камери в задниці, а без своїх ліків він помре через день. Рай у нас єдиний учений, кому можна довіритись із заплющеними очима. Гаразд, мовив Сілард, ви віддали Дірака мені, коли я попросив. Тепер повертаю його вам, але не забувайте, що він один із нас, генерали, а вам відомо, як я дбаю про своїх людей. Справедливе нагадування, – мовив Мецун. Наказ про переведення у вас в черзі на підписання, – сказав Сілард. Тільки не ви його схвалите, солдат ваш. І він, кивнувши Робінсу і Саган, та побіжно подивившись на Джареда, вийшов. Мецун повернувся до Джейн. Якщо вам треба поплакати на прощання, можете починати. Дякую, генерали, – відповіла Саган. «Що за козел?» – звернулася вона до Джареда, відкривши приватний канал зв'язку. «Я так і не зрозумів, що трапилось, і хто такий Шарль Бутен?» – надіслав Джаред. Спробував запросити інформацію, але вона засекречена. «Скоро сам усе второпаєш», – відповіла Саган. «Але, щоб ти не дізнався, хочу, аби ти не забував одну істину. Насамперед, ти Джаред Дірак, і ніхто інший. І неважливо, яким чином тебе виростили, з якої причини, і що станеться надалі». Іноді я тобою нехтувала, тож прошу за це пробачення. Але пам'ятай, що я тобі сказала. Не забуду, пообіцяв Джаред. Добре, коли зустрінешся з тим Раї, про якого ми тут говорили, його звуть Кайнен, повідом, що лейтенант Саган попросила приглянути за тобою. Скажи, що я вважатиму це за люб'язність з його боку. Я з ним уже зустрічався, відповів Дірак, і перекажу. А ще прошу пробачення за те, що вистрілила в тебе зі шокового пістолета, додала Саган. «Сам тепер знаєш, як воно». «Знаю», – відповів Джаред. «Дякую. І до побачення, лейтенанти». Саган пішла. Мецон зробив знак вартовим. «Можете йти», – вартові пішли. Отже, він повернувся до Джареда. «Будемо діяти, припускаючи рядовий, що твій сьогоднішній раптовий напад не повторюватиметься часто. Так чи інакше, віднині твій розумник запрограмовано так, щоб записувати і відстежувати місце перебування». Треба застрахуватися на випадок несподіванок, і ми завжди знатимемо, де тебе знайти. Спробуй змінити налаштування, і кожен солдат на станції Фенікс отримає наказ пристрелити тебе на місці. Допоки ми не з'ясуємо, хто сидить і що коїться у твоїй голові жодної самодіяльності. Зрозуміло? Так точно, відповів Джаред. Чудово. Тоді ласкаво просимо до відділу військових досліджень, синку. Дякую, сер, відповів Джаред. А зараз можна нарешті пояснити мені. «Що тут до дідька коїться?» Месон посміхнувся і повернувся до Робінса. «А ось це ви йому поясните, І вийшов. Джаред запитально подивився на Робінса. «Хм, той. ну здрастуй. «Красивий тебе синець, сказав Кайнен, показуючи на скромню Джареда. Кайнен говорив райінською, розумник перекладав. «Радий, що вам сподобалося», – відповів Джаред рідною мовою. За кілька місяців користування англійська Кайнена значно поліпшилася. Мене підстрелили. Пригадувати сталося перед моїми очима. До речі, ваша лейтенантка Саган якось також мене оголошила. Може нам з тобою започаткувати клуб? Кайнен повернувся до Гаррі Вілсона, який стояв поруч. Ти теж можеш приєднатися в Вілсоне. Я пас, відукнувся той. Пригадує один мудрий чоловік, якось сказав, що ні за що не вступить до клубу, який погодиться взяти його до своїх лав. До того ж не люблю, коли мені стріляють у башку. Бо я гус, кивнув Кайнен. Вілсон уклонився. До ваших послуг. А тепер Кайнен повернувся до Джареда. Гадаю, у тебе вже з'явилося розуміння, через що ти опинився тут. Джаред пригадав свою вчорашню незграбну і далеко не товариську розмову з полковником Робінсом. Полковник Робін сказав, що мене виростили задля перенесення свідомості Шарля Бутена в мій мозок. Однак з цієї витівки нічого не вийшло. Він сказав, що Бутен... Працював у цій лабораторії, але потім перейшов на бік ворога. Також сказав, що нові спогади, які я раптом почав відчувати, насправді старі спогади бутина і що нікому не відомо, чому вони почали виникати тепер, а не раніше. Він тобі надав детальну інформацію, як жив і над чим саме працював бутин? спитав Вілсон. Насправді ні, відповів Джаред. Сказав тільки, якщо розкажете багато, це може вплинути на природне відновлення пам'яті. Це так? Вілсон знезав плечима, а Кайнен сказав, «Ну, оскільки ти перша людина, з якої таке вдіяли, ми не знаємо, що робити далі. Амнезія – це найближча аналогія. Учора тобі вдалося самостійно розшукати нашу лабораторію та пригадати ім'я дочки Бутена. Однак ти не розумієш, звідки тобі відомі такі подробиці. Дуже схоже на амнезію. Принципова різниця в тому, що це спогади не твої, а чужі. Отже, ви також не знаєте, як витягнути з мене більше таких споменів запитав Джаред. «Маємо з цього приводу кілька теорій», ухильно заявив Вілсон. «Теорії, значить», повторив Джаред. «Точніше, гіпотези», поправив Кайнен. «Пригадую, як багато місяців тому я пояснював лейтенантові Саган, що, на мою думку, свідомість Бутена не прижилася через те, що у нього вона сформувалася в дорослому віці. Тож, якщо спробувати запхнути її в незміцнілий мозок, позбавлений життєвого досвіду», Йому там просто не буде за що зачепитися. Однак тепер у тебе такий досвід є, чи не так? Сім місяців війни застарять кого завгодно. Може, щось із того, що тобі довелося пережити, послугувало містком для спогадів Бутена?» Джаред замислився. остання операція, в якій я брав участь?» – сказав він. «Під час виконання місії загинула дуже близька мені людина. І дочка Бутена також згинула». Джаред не посмів розказати Кайнену про вбивство віюц та про те, як він зірвався, коли тримав занесений над нею ніж. Однак ця сцена стояла перед очима. Кайнен кивнув головою, демонструючи володіння людською мовою, зокрема, невербальними сигналами. Це могло послугувати поштовхом. Але чому спомини не наринули саме тоді? – спитав Джаред. Це сталося, коли я повернувся до станції «Фенікс» і скуштував чорні желейки. «Спогади про минулі часи», – мовив Вілсон. «Що?» перепитав Джаред. Насправді ж у пошуках утраченого часу. Найкращий переклад оригінальної назви, пояснив Вілсон. Так називається роман Марселя Пруста. Книга починається з того, що головного героя захльостує потік спогадів з його дитинства у хвилини, коли він їсть печиво, вмочаючи у чай. У людини спогади та почуття дуже тісно пов'язані між собою, і ці жилейки запросто могли пробудити спогади, особливо якщо вони раніше мали виняткове значення. «Пригадую, я сказав, що Зоя їх дуже любила», – мовив Джаред. «Донька Бутена. Її звали Зоя». «Цього могло вистачити», – погодився Кайнен. «Може тобі слід ще поїсти цих жалеюк?» – пожартував Вілсон. «Я так і зробив», серйозно, – серйозно відповів Джаред. І він попросив полковника Робінса купити йому ще пакетик. Після того, як його вивернуло на очах у продавчині, він соромився сходити за ними сам. Відтак цілу годину просидів у своїй новій кімнаті з пакетиком в руці, зосереджено поїдаючи смаколики. "І що?" спитав Вілсон. Джаред похитав головою. "Дозволь дещо тобі показати, рядовий". Кайнен натиснув кілька клавіш. На екрані панелі його столу заясніли три світлові плями. Кайнен показав на першу. "Ось відбиток свідомості Шарля Бутена, копію якої, завдяки його науковому генієві, ми зберігаємо на файлі. Наступне зображення твоєї власної свідомості, зняте під час тренування." Джаред не міг стримати здивування. «Так, рядовий, ми пильно за тобою спостерігали. Ти став суб'єктом наукового експерименту із дня народження. Але це лише образ. На відміну від бутина твоєї свідомості на фалі у нас нема». «Третя картинка – твоя свідомість у теперішній момент», пояснив Кайнен. «Звісно, ти не зможеш побачити деталі, але навіть неозброєному оку видно, наскільки сильно вона відрізняється від перших двох. Це, на наш погляд, Спроба сумістити свідомість, отриману від Бутена, з твоєю власною. Учорашній цей день змінив тебе, можливо, безповоротно. Ти відчуваєш якісь зміни?» Джаред замислився. «Ні, наче нічого такого», – нарешті мовив. «У мене виникли нові спомени, але суб'єктивно не відчуваю змін у своїй поведінці». «Окрім того, що почав лупцювати генералів», – уїдливо зауважив Вілсон. «Це сталося випадково», – відповів Джаред. «Ні, не випадково». Кайнен раптом пожвавішав. Саме це я і намагаюся тобі пояснити, рядовий. Ти з'явився на світ однією людиною, став іншою. А тепер перетворюєшся на третю. Поєднання перших двох. Якщо ми й надалі рухатимемося в цьому напрямку, і якщо нам пощастить, сутність Бутена проявиться чіткіше. Ти змінишся. Твоя особистість зміниться, можливо, кардинально. Той, ким станеш, разюче відрізнятиметься від того, ким ти є тепер. Я хочу переконатися, що ти це розумієш, Оскільки треба, щоб зробив вибір. Бажаєш цього чи ні?» «Тобто як?» – здивувався дірак. «Так, рядовий, йдеться про вибір», – продовжив Кайнен. «Який ти робити не звик». Він показав пальцем на Вілсона. Лейтенант Вілсон свій вибір зробив. Він за власним бажанням записався до колоніальних сил оборони. «Тобі та усім бійцям спеціальних сил можливості такого вибору не дали. Ти хоч усвідомлюв, рядовий, що солдати спеціальних сил є по суті рабами». Вас не питають, чи бажаєте йти на бій. Ви не маєте права відмовитися. Вам навіть не дозволено знати, що можна відмовитися. Від наведених аргументів Джаред зніяковів. Ми інакше дивимося на своє призначення. Пишаємося службою в лавах спеціальних сил. Ну, звісно, інакше і бути не може. відгукнувся Кайнен. Саме на це вас і запрограмували при народженні. Коли запустили мозок, і розумник почав за тебе думати, і підказувати певні варіанти на дереві рішень замість інших. А коли твій мозок зміцнів настільки, щоб думати самостійно, логічні ланцюжки вже було сформовано. Мені постійно доводиться приймати рішення, заперечив Джаред. Хіба що по дрібницях, мовив кайнен, завдяки програмуванню й армійським порядкам, усе твоє недовге життя рядовий вибір за тебе робили інші. Хтось вирішив створити тебе таким, щоб ти не відрізнявся від інших. А потім у твій мозок уклали чужу свідомість. Хтось надумав зробити з тебе воїна, вирішив, на які війни посилати. Потім хтось у зручний для нього момент прийняв рішення передати тебе нам. А коли вони вирішать, що тобі пора ставати кимось іншим, то розіб'ють твою голову як горік, щоб випустити свідомість Шарля Бутена на волю. Але я даю тобі змогу зробити вибір самому. Чому? Бо можу собі це дозволити, відповів Кайнен. «Без сумніву ніхто інший тобі цього не дозволить. Адже це твоє життя рядовий. Якщо вирішиш продовжити, ми запропонуємо варіанти, які, на нашу думку, зможуть відчинити двері до особистості та свідомості Бутена». «А якщо відмовлюся?» – запитав Джаред. – «Що останеться тоді?» «Тоді скажемо відділу наукових досліджень, що ми відмовляємося досліджувати тебе», – пояснив Вілсон. «Вони знайдуть когось іншого», – зауважив Джаред. «Жодного сумніву, звісно, знайдуть. Погодився Кайнен. Однак ти зробиш свій вибір, а ми свій. Джаред розумів, що Кайнен має слушність. Упродовж усього життя рішення з ключових питань приймали без нього. Його свобода вибору зводилася зазвичай до неістотних дрібниць або до реагування у бойових ситуаціях, де неприйняття рішення майже 100% означало смерть. Він не вважав себе рабом, але був змушений визнати, що ніколи не розглядав навіть можливості існування за межами армії. Габріель Браге, який казав, що після 10 років служби в армії вони можуть стати колоністами, але ніхто не спитав його, чому саме вони мають витримати 10-річний термін. Процес тренування та подальшого навчання у спеціальних силах був спрямований на пригамування особистих потреб на догоду потреб підрозділу чи взводу. Навіть інтеграція, найважливіша військова перевага спецпризначенців, зводила на нівесь індивідуальність на користь колективу. При думці про інтеграцію Джаред відчув гострий біль самотності. Коли надійшов останній наказ, Джареда відімкнули від інтеграції з другим взводом. Постійний фоновий шум думок та емоцій побратимів змінився лункою порожнечою. Якби несякий такий попередній досвід ізольованої свідомості, Джаред, напевно, з божеволі вбив момент, коли усвідомив, що більше не чує своїх товаришів. Як наслідок, майже весь перший день він провів у глибокій депресії. Це дещо нагадувало ампутацію криваву та безжалісну. І лише сподівання, що такий захід тимчасовий, допомагало пережити втрату. І з наростаючим відчуттям занепокоєння Джаред усвідомив, наскільки велика частина його життя минула під диктовку, під чужі накази команди та примхи. Спіймав себе на думці, наскільки він погано підготовлений зробити вибір, можливість якого дав йому Кайнен. Першим поривом було сказати так, і це означало б, що він готовий іти далі і дізнатися більше про Шарля Бутена, людину, якою мав стати і якою вже частково став. Але Джаред не міг зрозуміти, хоче він цього сам, чи тільки тому, що цього очікують від нього інші. Раптом від обурення, не до колоніального союзу чи спеціальних сил, а до Кайнена, за те, що поставив перед необхідністю зануритись у себе і робити вибір за його відсутності. А що би ви зробили на моєму місці? Звернувся Джаред до Кайнена. «Я не ти», – коротко відповів Кайнен і замовк. Допомоги Вілсона теж, вочевидь, очікувати не варто. Обидва вчених повернулися до роботи, залишивши Джареда на одинці з трьома відображеннями свідомості, котрі як не крути, так чи інакше належали йому. «Гаразд, я зробив вибір», – мовив Джаред дві години по тому. «Хочу продовжити». «Можеш пояснити, чому?» – спитав Кайнен. «Тому що хочу розібратися в цьому». Джаред показав на третю картинку. Ви кажете, що я змінююся, стаю кимось іншим, вірю, але як і раніше відчуваю себе самим собою, і думаю, що залишуся собою, щоб не сталося. До того ж, хочу в цьому переконатися. Він повернувся до Кайнена. Ви стверджуєте, що бійці спеціальних сил є рабами. Напевне, ви маєте рацію, не буду сперечатись. Однак нам також казали, що з усіх людей лише ми з'явилися на світ заради конкретної мети, а саме захищати людство. Я був позбавлений можливості зробити такий вибір раніше, тому роблю його тепер. Це – мій свідомий вибір». «Отже, ти вибираєш рабство», – підсумував Кайнен. «У жодному разі», – заперечив Джаред. «Я припинив бути рабом, коли зробив цей вибір». «Але ти вибираєш шлях, який вказали тобі ті, хто зробив тебе рабом», – зауважив Кайнен. «Це мій вибір», – твердо мовив Джаред. «Якщо б ти замислив нашкодити нам, я маю його зупинити». Це означає, що ти можеш стати схожим на нього, уточнив Вілсон. Такий варіант було закладено від початку, сказав Джаред, а схожість на нього залишає місце і для мене. Отже, ти зробив свій вибір, підсумував Кайнен. Зробив, підтвердив Джаред. Що ж, слава Богу, полегшено зітхнув Вілсон. Кайнен теж розслабився. Джаред здивовано поглянув на них. я нічого не розумію». Ми отримали наказ витягнути з тебе максимальну частку особистості Шарля Бутена, пояснив Кайнен. Якби ти сказав ні, і ми відмовилися виконувати наказ, для мене це означало б, найімовірніше, смертний вирок. Річ у тім, рядовий, що я військовополонений, але приношу деяку користь, і тому мені надали трохи свободи. Тільки не припиню бути корисним, мені не даватимуть ліків, які підтримують мене живим. Або зі мною розправляться в будь-який інший спосіб. Лейтенанта Вілсона навряд чи розстріляють за невиконання наказу, але з того, що я чув, в'язниці КСО не найкраще місце для відпочинку. Ті, хто туди потрапляє, звідти не повертаються, додав Вілсон. Чому ви мені не сказали? – здивувався Джаред. Бо це вплинуло б на твій вільний вибір, – відповів Вілсон. Між собою ми домовилися, що запропонуємо тобі самому зробити вибір, незважаючи на можливі наслідки, – мовив Кайнен. «Ми хотіли переконатися, що в тебе повна свобода вибору». «Тож дякуємо, що погодився йти до кінця», – сказав Вілсон. «Я леді штани не наклав, чекаючи, коли ти нарешті на небудь зважишся». «Прошу пробачення», – схилив голову Джаред. «Забий», – сказав Вілсон, – «бо зараз ти стоїш перед іншим вибором». «Після морськового штурму ми зупинилися на двох варіантах, які, на нашу думку, можуть відкрити шлюзи для спогадів із пам'яті Бутена», – підхопив Кайнен. У першому випадку можна скористатися протоколом перенесення свідомості, який був задіяний первісно при переміщенні свідомості Бутена. Можна задіяти знову той протокол і перенести його свідомість у друге. Тепер, коли твій мозок подорослішав, є висока ймовірність, що свідомість зачепиться міцніше, може навіть повністю. Але наявні певні серйозні ризики. Які саме? – поцікавився Джаред. «Можливо, твоя свідомість буде повністю стерта і замінена чужою», – пояснив Вілсон. «Он як?» – розгублено пробурмотів Джаред. «Сам розумієш, до чого це призведе». В голосі Кайнена чулося співчуття. «Боюся, такий варіант не для мене». «Ми теж так подумали», – погодився Кайнен. «У такому випадку маємо менш інвазійний варіант Б». «О чому його суть?» – запитав Джаред. «Ми здійснимо прогулянку стежками твоєї пам'яті», – відповів Вілсон. «Желейки були початком».